بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب شرح لي صدري ويسير لي أمري وحلل أقلة من لساني Yafquh wa Allah mafthah علينا hikmat-Ka, dan nshur علينا min khazain rahmat-Ka, ya Anji'zul Yahab. Wahmaya maulim Ibrahim maulimna, wya mufahim Sulaiman fahimna. Para jemaah yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala, Alhamdulillah dengan limpahan karunia Allah Semata pada pagi hari ini kita hadir di rumah daripada. Rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala Dalam rangka talabul ilmu. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa memberikan kepada kita kemudahan Untuk dapat istiqamah Untuk mencari ilmu Mengamalkannya dan bersabar dalam menda'wakannya Para jemaah ini milik oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam kehidupan ini senantiasa kita dihadapkan pada pilihan-pilihan Dalam segala hal Dalam perkara agama Allah subhanahu wa ta'ala suruh manusia berfikir Kata Allah Faman Barang siapa yang mau silakan beriman Faman Barang siapa yang enggan kecuali kekufuran silakan kafir Kufurlah Allah subhanahu wa ta'ala suruh kita memilih Kata Allah, faalhamah fujurah, wa taqwaah. Kami berikan ilham kepada manusia untuk memilih antara dua jalan, jalan-jalan kefasikan, kemaasiatan, dosa-dosa, kekufuran, bid'ah, khurafa, syirkiyah, atau jalan-jalan kebaikan, ketaatan, keimanan, kepatuhan kepada Allah Muazzin Jalal. Selalu Allah Subhanahu Wa Taala berikan manusia pilihan-pilihan. Kata Allah tabaraka taala wahdaynahum najdayn Kami berikan kepada manusia dua jalan. Falaqta hamal aqabah Walaupun akhirnya manusia akan ya memilih jalannya masing-masing. Ada yang memilih jalannya tinggi tapi itu jalan melelahkan, melatihkan. Falaqta hamal aqabah. Ada yang dia malas melatap tingginya bukit malas dia berjalan ke sana. Padahal di sana akan disiapkan segala macam bentuk perangkat-perangkat kenikmatan hidupnya. Tapi karena beratnya jalan, enggak semua orang siap untuk naik dan mendaki kepada bukit tersebut. Sebagian orang rela dengan tanah datar, tanah lapang, padahal di sana enggak ada segala macam pering, yakni segala macam perkara-perkara yang akan mendatangkan baginya kebahagiaan kelak. Dan jalan agama itulah dia jalan yang Allah katakan, falah kata Pastilah kelak ya orang-orang beriman itu akan meniti jalan yang mendaki. Wa ma'adoroh hamal akabah. Tahukah engkau apa itu jalan orang-orang mendaki? Ya, fakurakabah. Di antaranya Allah sebutkan adalah jalan orang-orang yang mau berusaha Menebus dirinya daripada api neraka dengan memerdekakan budak. Ya dan seterusnya. Ikhwati yang kiram rahimakallahu tabarakata'ala. Hidup ini adalah pilihan, ya. Pada akhirnya manusia kelak ke Nabi yang mulia sallallahu ya. Kullu an-nasi yaghdu wa yaruhu. Setiap orang itu yaghdu wa yaruhu. Tiap hari ada orang-orang yang pergi, ada orang yang pulang. Tiap hari ada orang-orang yang lahir dan ada orang-orang yang meninggal. Tapi akhirnya manusia hanya dua pilihan saja, hanya ada dua golongan, fa bayi nafsahu, fa muatikuha awmubikkuha. Kata nabi ada orang-orang yang dia menjual dirinya untuk Allah subhanahu wa taala, fa muatikuha. Dia ingin menjual dirinya dalam rangka mengharap dari Allah subhanahu wa taala agar dirinya kelak Terbebas daripada azab Allah subhanahu wa ta'ala Atau sebaliknya orang-orang yang menjual dirinya Ya'ani untuk dunianya Dan akhirnya dia binasakan dirinya Yang pertama menjual dirinya untuk Allah Yang kedua menjual dirinya untuk dunianya Akhirnya tidak sampai kepada tujuan Ya, Jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kampung kita bukan di Bali Kampung kita bukan di dunia kampung kita adalah di surga. Karena kita semuanya adalah anak-anak surga. Orang tua kita Adam Alaihi Allah Subhanahu wa taala setelah ciptakan Adam Allah tempatkan di surga. Di sanalah ibunda kita Hawa. Dari sana kehidupan ini dimulai. Dan kelak ham yakni keturunan Adam dan Hawa ini akan kembali kepada kampung asal mereka. Itulah surga. Surga Firdaus Jannatun Naim Tapi tidak semua keturunan Adam ini Kembali ke kampung halaman tersebut Sebagian besar mereka tersesat Karena di dunia tidak bijak dalam memilih Subhanallah Ya Berkata Rasulullah Sallallahu SAW Pada hadis Ya'ani Kudusi di hari kiamat Allah Subhanahu Wa Taala akan berkata kepada Adam Ya Adamu Ya Wahai Adam keluar bau sangar. Wahai Adam, "Panggulkan daripada keturunanmu itu adalah orang-orang akan menghuni neraka." Ya, maka bertanya Adam, "Bagaimana wahai Tuhan? Berapa jumlah mereka?" Berkata ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi Allah berfirman, "Wahai Adam, setiap daripada 1000 keturunanmu 999 itu adalah merupakan penghuni neraka. Satu yang masuk surga." ketiga itu para sahabat bersemuanya merindukan surga mereka. Ya Rasulullah, seribu satu yang masuk surga. Di mana kami? Subhanallah. Ya, banyak yang tersesat. Akhirnya Rasulullah hibur mereka. Kata Rasulullah sebagian besar dari 999 ini adalah bangsa Ya'juj dan Majuj. Yang populasi mereka begitu dahsyatnya. Ya nanti sebelum kiamat mereka keluar memenuhi bumi ini. Ya, kata Allah SWT wa dalam Al-Qur'an Al Karim tentang bangsa besar ini hatta idza futiha ya'juj wa wa hum min kulli ketika dibungkakan benteng makjuj maka mereka bagikan air bah mengalir ke mana-mana sampai-sampai dalam hadis hadis sahih baru saja satu rombongan melewati danau Tabaria Tiberias Tabaris, di negeri yang terdapat antara Yordania Palestina ya seketika Sakit banyaknya jumlah mereka, mereka lewat di danau ini habis air mereka minum. Sehingga datang berikutnya mereka melihat air telah kering. Allahu Akbar. Ini menunjukkan kepada kita banyak yang salah dalam memilih dalam kehidupan dunia ini. Ya, dia enggak sampai kepada kampung halaman abadi. Perumpamaan kita ikhwatiku rahimakumullah, dengan perumpamaan kampung yang kita akan kembali kepadanya. Bagikan perumpamaan yakni bahtera, kapal di sana banyak penumpang-penumpang. Ya. Kemudian bahtera tersebut belum sampai kepada tujuan. Dia singgah di suatu pulau, anggaplah pulau Bali. Pulau dengan segala macam kenikmatannya. Gemerlap dunianya. Ya, nakhoda mengatakan kita berhenti di sini 1 hari. Ya, 1 hari penuh. Pagi sampai sore masuk ke kapal. Kita akan kembali, bukan ini tujuan kita, ini persinggahan. Kita akan menuju suatu pulau Yang itulah tujuan hidup kita Maka semuanya penurun, Ya Ada yang melihat-lihat Semenjak di pelabuhan Banyak perkara yang memagumkan hatinya Masing-masing sibuk ya. Ada yang beli macam-macam Aksesoris Beli buah tangan, beli hadiah, Oleh-oleh Ya Dia mendekat dengan bahtera Khawatir nanti ketika ditiupkan terlampak dia terlambat ada yang masuk terus ke dalam, masuk, ya pelabuhannya di mana sih <laughs> Mana pelabuhan itu sih? Nama pelabuhannya di mana? Denpasar, ya? Nah, di Kili Manu. pelabuhannya, ya? Ada yang dia, ah, kayaknya ke dalam lebih indah lagi daripada sini. Terus masuk-masuk, ada yang sampai ke Denpasar. Semuaan Allah. Ketika itu orang-orang berbeda-beda Ada yang sangkit dia Larutnya dengan kenikmatan di Bali ini Ada yang sampai ke pantai Pantai mana sini? Pantai Kuta Ada yang sampai ke Tanah Lot ya, Jam dan jam tiga Subhanallah Mereka masih sibuk dengan segala macam kenikmatan-kenikmatan Allah -kenikmatan. Akbar Lalai mereka Ada yang sudah mengumpulkan berbagai macam bentuk Ya ini buah tangan Kopernya penuh dengan buah tangan Ya, akhirnya dia keberatan untuk memikulnya. Dan ada yang sekedarnya saja. Dia ambil apa yang dapat dia beli karena ini nggak mungkin dia bawa satu kontainer. Perjalanan masih panjang. Ya, dia beli sekedar saja. Ya, datanglah masanya keberangkatan. Trompet ditiupkan. Banyak ternyata yang tinggal di Bali. Cinta dengan Bali ini, dengan segala macam gemerlapnya Akhirnya mereka semuanya tertup, terluput. Tidaklah sampai mereka ke kampung yang mereka tuju. Beginitulah perumpamaan dengan negeri akhirat. Paling banyak nyangkut akhirnya orang di neraka jannat. Ia billah Tak sampai kembali kepada kampungnya di surga. Eh, wassalamualaikum warahmatullah. Nalai kita sendiri dalam hidup ini bijak dan memilih perumpamaan dunia dengan akhirat. Nenek kata kita bayang-bayangkan kita gambarkan ilustrasikan dunia ini ibarat bola salju yang besar, ya, bola es yang besar. Indah terlihat bola es. Ya. Sementara yakni akhiran tersebut bagaikan mungkin berlian yang kecil atau intan yang kecil. Ya. Diletakkan dua-duanya di bawah pohon matahari. Adapun bola es ini dan inilah dia dunia. Lambat laun akan mencair sedikit demi sedikit mencair mencair mencair lambat-lambat habis. Lambat laun habis. Adapun intan ini atau berlian ini ketika kena matahari. Terpakan matahari. Berkilau, indah. Dan dia tidak pernah mencair. Ketika antum disuruh pilih nih, Ya. Antara dua benda ini. Antum. Bola es, bola saja dengan intan. Pilih mana? Pilih mana? Kenapa? Kecil, lebih besar. Karena kilau. Dia pilih karena kilau. Ya, dikasih senter dari kiri kanan jadi berkilau bola es ini. Antem pilih mana? Kiri kanan kan ini ke transparan kasih lampu lampu sorot indah berkilau pilih mana? Intan atau antem pilih bola es yang berkilau ini? Iya bola es besar berkilau karena dikasih cahaya-cahaya dan intan berkilau juga pilih mana? Sama-sama berkilau. Tepi pilih mana? Ini kita latihan milih lu. Nah, milih mana kira-kira? Sama-sama berkilaunya. Sama -sama berkilau Besar tapi ini ini kecil lah cuman. Kecil. Baru mungkin melihat polanya. Iya. Antum pilih bola ya? Iya. Ah, bagus <laughs> antum. Perubamaan dunia ini Segala macam gemerlap keindahannya Akan sirna dan hilang Ya akan kita tinggalkan Sebagaimana bola ini akan mencair Lambat laun cair habis Itulah dunia Subhanallah, ada pun akhirat dia kekal abadi Ya Ya khawatir kiram Rahimahumullah, saya berikan perubamaan lain Andai kata ada benda Namanya tembikar, tembikar itu orang lain Yang menyebutkannya tembikar Mungkin bahasa antem segala macam Bentuk wadah-wadah yang terbuat daripada tanah liat Ya namanya tembikar Ya dari tanah liat Seperti guci dan sejenisnya Tembikar Ya ini ada tembikar ya, Tembikar ini besar Ya ada satu, satu lain Ada emas, emas itu kecil Emas itu cuma 1 ya, kilo Tembikarnya 10 kilo beratnya Ya tapi tembikar ini Ketika diberikan kepada Antum Dijaga polisi-polisi Tembikar akan tetap bersama Antum Tapi yang namanya Umas tersebut baru Antum Ambil sebentar Langsung geng motor ambil rampok Ya Ada dua pilihan Tembikar ini tembikar biasa 10 kilo beratnya Tapi ini akan Abadi bersama Antum tetap di rumah digunakan sebagai hiasan digunakan untuk wadah air sekarang satu lagi ada ada emas yang satu kilo ini sepuluh kilo tapi emas ini baru pegang sebentar aja langsung dirampok sama geng motor antem pilih mana ini hari ini hari memilih ini antem pilih emas beliau pilih emas padahal baru dipegangnya sebentar langsung dirampok ah ilah ilallah itu pilihan antum kan antum sih Pilih emas Antum pilih sesuatu yang dirampok Gara-gara emas dia Sementara tembikar bersama antum kekal di rumah Antum ini aja udah salah memilih nih Saya pilih mana? Dan berikan alasan Emas atau pilih Atau tembikar Emas juga Memang antum cinta sama emas ya Emas ini gak akan jadi milik antum Pegang sebentar aja akan diambil dirampok tembikar ini bersama antem kekal antem pilih mana sih? jangan bilang lagi mas. bahaya orang Bali ini emas antem tengok sebentar pegang dah hilang tembikar langsung bawa pulang di rumah lama pilih mana? pilih itu yang mana? pilih mas juga hebat orang Bali ini Memang semuanya emas kerana orang Jawa ya Sampai kemedan jadi tulang dia Antum bila tembikar? Kenapa? Tembikarnya terbuat dari emas Itu namanya bid'ah itu Tembikar terbuat daripada tanah liat Subhanallah Coba dulu siapa ini. Syekh, antum pilih mana? Ini saya nek kalau salah, salahlah kita semua ini. Nah, antum berikan alasannya. Pilih mana? Kenapa kalau aku tembikah, Ustaz. Kenapa tuh? Mumtaz. Beliau pilih tembikah karena abadi. Untuk apa emas bentar pegang langsung ditampok? Enggak bisa antum bawa pulang. Enggak bisa menikmati. Enggak bisa antum nikmati ini antum bisa minum-minum dengannya Terlihat indah dia, mendinginkan minuman untuk ini baru pegang sebentar Beliau pilih tembikar karena abadi bersama kita Ini jawapan yang benar Bayang antum Gini saja salah jawabnya <Tak> Subhanallah Sekarang saya balik Ah ini baru benar Yang 10 kilo itu emas Dan abadi bersama antum Yang 1 kilo ini tembikar Baru pegang sebentar langsung habis Dirampok orang Dipecahkan sama geng motor Dibanting Antum pilih mana Mas 10 kilo Antum bawa pulang Dijaga Rumah Antum dijaga sama polisi sekitarnya Pilih mana Ada dua pilihan Ini mas 10 kilo Ini kekal bersama Antum Digaransi jaga polisi sekitar rumah Antum Bersama Antum ini mas. Tembikar satu kilo Baru pegang sebentar Dia ambil motor dipecahkannya Tempilih mana? Mas. Ah, Ini baru benar Pilih emas Kenapa tempilih emas? Karena? Karena dia itu abadi Sekarang wallahi Dunia itu tembikar ini Yang sekilo ini Akhirnya itu emas yang sepuluh kilo tapi kita tanya mana yang dipilih orang? Tebikarnya atau ini? Tengok masjid-masjid. Ketika subuh, berapa jumlah mereka? Orang pilih apa sekarang? Tadi malam lebih banyak yang bertahajud atau orang yang menghabiskan hidupnya di karaoke, di bas di bar-bar, di diskotik. Nanti mentaranya Jumat datang, di kumandangkan Hayyaal Salam, lebih banyak. Di masjid atau di pantai-pantai itu. Orang-orang primitif tersebut mana lebih banyak Wallahi itulah kenikmatan dunia akan hilang zail Mata'un zail Tapi wallahi kita berlomba-lomba mengejar bola es tadi Kita berlomba mengejar Tembikar yang akan hancur binasa tadi Subhanallah Padahal boleh saja disitulah kematian kita, kebinasaan kita Subhanallah Ikhwatil kiram r.a Allah subhanahu wa taala menyebutkan tentang perumpamaan dunia ini dalam banyak firmanNya, di antaranya Allah menyebutkan dalam surat Yunus pada ayat yang ke-24 empat, Inna ma'farul hayatil dunya kamain, anzalnahu min Perumpamaan kenikmatan kehidupan dunia ini, keindahan dalam dunia ini, bagikan air hujan yang turun dari langit, fakhthala tabihi nabatul arq, turunlah air tersebut masuk ke dalam bumi, akhirnya tumbullah berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang cita rasanya yang indah yang begitu nikmat cita rasanya ada anggur ada apel macam-macam ada kelengkeng ya faxtalata bihi nabatul ardi akhirnya bercampurlah ayat tersebut dengan bumi ini mimma yaakuluna swal an'am semua mengambil manfaat orang-orang mengambil manfaat binatang-binatang mengambil manfaat daripada dunia ini kata Allah SWT wa taala hatta idza akhadhatil ardu zukhrufa Wazayyinat sampai akhirnya bumi ini begitu indah dengan tumbuh-tumbuhan, bumi berhias. Ya, wazna ahlul haan nahuqadiruna alaiha sehingga orang-orang di bumi ini menganggap mereka akan menguasai bumi ini selama-lamanya, menikmati buahnya selama-lamanya, ya, menikmati rumah yang dia bangun selama-lamanya, menikmati mobil-mobil mewah yang dia miliki selama-lamanya, menikmati sawah ladang selama-lamanya. Ya, ketika mereka merasa yakin percaya diri akan menikmati selama-lamanya, kata Allah Swt. Atahamruna laylan awna hara. Kami datangkan kepada, iaitulah yani bumi tersebut perintah kami berupa bencana siang maupun malam hari. Kebun-kebun yang indah tadi yang pemilik yang menganggap akan memilikinya secara abadi. Akan diwariskan kepada keturunannya sampai tujuh keturunan, tiba-tiba Allah kirimkan bala bencana. Ya lainlah awal pada malam hari, pada siang hari Allah kirimkan angin puting beliung, Allah kirimkan ya hujan yang begitu deras jumlahnya sehingga membuat banjir terbenam semua tumbuh-tumbuhan tersebut. Ya intinya fajalna hasidan kalim tagnabilams akhirnya semua buah-buah tersebut hancur. Selolo enggak pernah ada sama sekali. Selolo enggak pernah ada kebun di sana. Selolo enggak pernah ada taman-taman di sana, habis semuanya. Anda teringat bencana tsunami. Banda Aceh begitu indahnya. Subhanallah. Hanya dalam hitungan ya, jam saja. Subhanallah berubah tuh Banda Aceh hancur porak-poranda. Antum lihat ketika sebelum tsunami dan setelah tsunami, habis semuanya. Begitulah dunia ini. Allahu Akbar. Ya, hancur seluruhnya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala kezalikah nufusil ayati, ikuaminya tafakor. Demikianlah kami telah menjelaskan ayat-ayat kami bagi orang mau berfikir dunia ini akan segera hancur binasa. Ya, enggak ada yang kekal di dunia ini. Apa yang kita cari hari ini belum tentu menjadi milik kita selama-lamanya. Berkata Allah Subhanahu Wa Taala, al-haqumut akathur. Sungguh, kalian telah dilalaikan dengan at akathur. At-takatsur adalah upaya ambisi yang berlebihan dalam mengumpulkan dunia. Gemerlapnya. At-takatsur mengumpulkan harta, mengumpulkan jabatan, mengumpulkan segala macam yang merupakan kenikmatan dunia. Lalai manusia. Berkata Nabi Yaqulul bunu Adam malil mali? mali. Ana Adam selalu mengatakan, ini hartaku, ini hartaku. Wa ma lakam min malika, bunuh Adam illa ma akalta. Wahai hartamu itu hanyalah apa yang dapat kau makan. Itulah hartamu. Ya kemudian kau buang faableita hartamu adalah malabesta faableita yang bisa yang harta kita adalah yang kita pakai sekarang ni ya. baju yang kita pakai itu harta kita. Ya ada pun yang di luar yang kita pakai belum tentu menjadi milik kita. Ya malabesta faableita boleh jadi kita yang pakai baju ternyata kelak baju ini enggak jadi milik kita pindah kepada luaris kita yang makainya boleh jadi bukan kita yang membukanya. Siapa yang membukanya boleh jadi yang membukanya ahli waris berapa banyak orang pergi berpakaian dia pakai pakaian sendiri ternyata sore hari siang hari bawa dengan keranda ke rumah bawa ambulan bukan lagi dia yang membukanya yang membukanya adalah keluarganya subhanallah berapa harian ya, berapa banyak orang-orang pagi hari handphone yang masih yang mahal-mahal masih dipegang olehnya ya siang hari dah berpindah kepada ahli warisnya subhanallah. Orang senantiasa mengatakan, mali mali hartaku hartaku. Padahal semuanya adalah merupakan hal yang akan segera kita tinggalkan. Ya berkata Rasulullah SAW, wamata sadkta faamta'itah dan hartamu itu tidaklah wahyana Adam harta melainkan apa yang kau makan kau habiskan, apa yang kau pakai akan menjadi usang dan apa yang kau sedekahkan itu yang berkekalan bersamamu. Subhanallah. Eksotil ya, kiram, rahimakum Allah. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Hatta zurtumul maqabir alhaqumut takfur. Si ibu kita dengan dunia ini. Ya kita lalai. Padahal dunia ini bukanlah dia tujuan hidup kita. Dunia ini bukanlah kampung abadi yang segera akan kita tinggalkan. Negri akhir jualah Negeri yang abadi. Itulah kampung halaman kita sebenarnya. Berkata Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta zurtumul maqabir. Sampai akhirnya datanglah masanya kematian menjemput kalian, ya, kemen kalian dibenamkan dalam liang kubur kalian. Subhanallah. Surotul Kiram, ya, rahimahillah wa yaqum ajma'in, ya. Suatu ketika Abu Bakar menjarrah membawa banyak harta dari negeri Bahrain. Ini kita akan kembali kepada zaman ketika Rasulullah masih hidup, ya, para sahabat. Hidup dalam kesederhanaan. Ketika Islam telah mulai tersebar, dakwah telah tersebar, ya ketika itu mulailah datang dari negeri banyak harta harta rampasan perang atau harta yang ya, merupakan milik baytulmal, e, zakat dan semacamnya. Ya, yang jelas di masjid Nabi saw itu berkumpul harta yang banyak. Ketika solat subuh Akhirnya para sahabat-sahabat Ketika itu wajah mereka sumringah Wajah mereka senyum-senyum Bersegera mereka lebih awal ke masjid Ditumpukan di masjid itu satu gunung daripada negeri, Harta dari negeri Bahrain Ada baju, ada kurma, segala macam Ya Mereka pun cepat-cepat datang ke masjid Ya Mereka solat dengan Nabi SAW Selepas sholat, mereka bisik-bisik -bisi. Nabi senyum Kata Nabi, keknya kan mendengar Ada harta yang datang dari negeri barat Tentu ya Rasulullah Kami sekarang sedang nunggu untuk dibagi-bagikan Salam <laughs> Ya Ketika itu berkata Rasulullah wa Bergembiralah dengan harta ini Mulailah kata-kata mau beli apa Wallahi, demi Allah Mal fakru aksha alaikum Saya enggak takut kefakiran menimpa kalian ya tetapi aku khasyah an tumsatu alaikum yang saya pula khawatirkan adalah dunia yang dibentangkan kepada kalian kefakiran saya enggak khawatir saya yakin iman kalian tangguh ketika menghadapi kefakiran tapi saya enggak jamin ya tetapi aku saya khawatir an tumsatu alaikum ad dibentangkan untuk kalian dunia ya fatatana fasuha akhirnya kalian mulai berlomba-lomba mengajarnya. Dunia ini qatira ya makamullah adalah sumber masalah. Ya kenapa terjadi berbagai macam bentuk pertikaian bahkan pertumpahan darah semua gara-gara dunia. Orang berperang gara-gara jabatan, orang berkelahi gara-gara saingan dalam bisnis, ya. Dunia ini sumber masalah. Karena itulah Rasulullah mengatakan dunia. dunya mal'unaton mal'unun Dunia ini semuanya terlaknat ketika dia menjauhkan kita daripada tujuan kita negeri akhirat. Mal'unaton mal'unun ma Terlaknat semua yang terdapat dalam dunia ini kecuali wa mawalah kecuali yang mendekatkan seseorang kepada tujuan akhiratnya. Zikrullah tabaraka taala. Dan yang namanya zikrullah, semua perkara yang membuat kita mengingat Allah taala, Bisa dengan berzikir, dengan yang Rasulullah SAW ajarkan. Bisa dengan menghadiri majlis ilmu. ya, Dengan membaca Quran, semua zikrullah. Dan yang semacamnya. Illa zikrullah wa mawala. Ya? Wa aliman wa mutaliman. Kecuali orang-orang alim itu enggak terlaknat. Mereka yang mengingatkan manusia ini kampung akan segera kalian tinggalkan tu kampung kita sebenar-benarnya. Karena itulah orang-orang alim ini enggak terlaknat mereka. Ya, mereka lah pemberi peringatan. Muntil kaum wa muthaliman siapa lagi yang enggak binasa muthaliman orang-orang yang belajar menimba ilmu yang menekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selainnya adalah mengupag perkara yang telah terlaknat. Ikhatil kiram rahimakumullah. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walakin akhsha' alaikum, walakin akhsha an tubsat alaikumud dunya." Yang saya khawatirkan dunia yang dibentangkan kepada kalian. Ya. fatatanafasuhah Kemah karena fasa mengkana kabnakum. Kalian pun berlomba-lomba mengejarnya, sebagaimana orang-orang sebelum kalian pun berlomba-lomba mengejarnya. Ya, fatuh liqakum kama ahla katfum. Akhirnya dunia ini membinasakan kalian, sebagaimana dunia pula Membinasakan orang-orang sebelum kalian. Subhanallah. Ekotil kiram. Ya, orang bijak adalah orang yang memilih sesuatu yang abadi, dan dia bersabar. Untuk mendapat sesuatu yang abadi, subhanallah. Perubungan kita yang mengajar akhir dengan orang mengajar dunia. Bagian seorang yang masuk ke dalam lautan, menyelam. Ia ya, dia diperintahkan untuk mengambil apa yang dalam lokan itu, yang apa namanya mutiara. Ditugaskan engkau di sana banyak mutiara, cari mutiara bawa. Tapi perlu perjuangan hebat dahsyat, ya dalam menyelam. Resikunya besar. Dalam segala macam binatang yang tidak diketahui kadang-kadang, ya banyak halal yang seseorang itu spekulasi mencarinya, boleh jadi nyawa taruhannya, ya disuruh untuk cari mutiara ya, dalam lohan tersebut dalam kerang-kerang sampai di sana nampaknya kini dah bawah laut karang-karang sibuk dia membeli karang, ya mutiara disuruh cari. Dia ambil karang-karang. Berburu ikan. ya, hanya ikan-ikan. Sibuk dia. Waktu terbatas. Tidak lama waktunya oksigen ini ada masanya. Sibuk dia. Segala macam keindahan di lautan. Ada karang-karang indah. Ada ikan-ikan yang indah. Dikejarnya ikan Nemo. Sibuk dia dengan perangkapnya. Lalai dia mencari mutiara. Subhanallah. Ya, begitulah perbaban manusia. Ikhwatil Kiram, Rohimakm Allah. Oleh kerana itulah orang berhasil adalah orang yang zuhur terhadap dunia ini. Berkata Rasulullah S. S. I. Zuhud fit dunia, yuhid bakkallah. Zuhurlah terhadap dunia, nasehat Allah subhanahuwataala akan mencintaimu. Mana zuhur terhadap dunia? Bukan maknanya Antum tidak cari kerja, tidak cari makan, enggak. Antum cari makan di dunia ini hanyalah sekedar menyampaikan Antum kepada tujuan kehidupan kita yang hakiki Negeri akhirat Kalaupun di tahun Antum harta yang banyak Sebagaimana Uthman, sebagaimana Abdul Rahman dan lain-lain Harta itu bukan tujuan Antum Harta ini untuk memudahkan Antum supaya sampai ke negeri tujuan Jangan sampai ini dijadikan tujuan. Alangkah banyak orang-orang membangun dunianya, membangun rumahnya dunia, dia lupa dengan rumahnya di akhirat. Miskin. Subhanallah. Tanahnya begitu luas di dunia ini, enggak punya kaping di akhirat kecuali neraka kafirnya. Subhanallah. Ya. Begitulah kebanyakan manusia lalai dengan dengan dunia. Mereka lalai memilih dan ya Nabi SAW sallam disuruh Allah pilih ketika akhir hayatnya berkata ibunda kita aku mendengar nabi mengatakan balur rafiqil a'la ya yang kupilih adalah arrafiqal Al a'la sahabat tertinggi Allah tabaraka taala tahu laku dia sedang disuruh Allah pilih karena setiap nabi ketika mau meninggal disuruh pilih dunia ini kekal dengan semua kenikmatannya atau dia pilih negeri akhirat maka dia pilih negeri akhirat subhanallah wahai kiram Inilah maknanya zuhud ya. Zuhud adalah orang yang meninggalkan perkara remeh temeh Ini kertas seperti ini remeh temeh Saya ambil saya buang Tapi ada kertas cek Ada kertas yang berharga Saham Dia sibuk mengejar kertas yang remeh temeh Dia tinggal ke kertas-kertas yang mahal saham segala macam Untuk mengejar yang remeh temeh ini Semua dia korbankan. Begitulah kebanyakan kita Jumat lewat Puasa enggak puasa, Subhanallah. Solat enggak solat. Akhirnya, ya, trompet ditiupkan, kapal berangkat. Dia tinggal di dunia ini enggak sampai ke bertujuan kampung yang abadi kita. Ya, Imam Khomeini mengatakan, nahnu abnaul akhir. Kita ini anak-anak akhirat. Nahnu abnaul jannah. Kita ini anak-anak surga lo. Kenapa kita yakni memilih untuk kembali Yang bukan kampung kita Neraka itu bukan kampung kita Mana kampung kita? Surga Jangan sampai tersesat jalan Ya Dan dunia sangat menggiurkan Ya Sangat menggiurkan dunia ini membuat orang banyak lalai Maka janganlah kita menjadi orang-orang yang lalai Ikhwati rakyat Demikianlah kajian singkat kita pada pagi hari ini Sesi materi cukupkan sampai di sini, Insya Taala kita lanjutkan dengan sesi soal jawab. Andaikata untuk pada pertanyaan seputar perkara-perkara ini, silahkan mungkin saya beri waktu 20 menit, ya karena ini hari kerja, mungkin untuk memperkerja terfokus. Silahkan. Sudah ya, mau kerja semua kira ini. Udah enggak siap lagi bertanya dia. Udah nunggu tuh pasar tu udah nunggu tuh dibuka. <laughs> ya kan? Tepatlah. <laughs> Silakan Pak. Barakallah. Assalamualaikum. Bahwa hidupan dunia ini bukan tujuan utama ya. nah, bagi umat Kristus sahaja. Bahwa termasuk di dalamnya dalam mencari harta juga tidak boleh terlebih dahulu. Sekarang. Uh, ada juga sekarang berkat eh apa namanya tafsir gitu Nah, mereka tidak mengikuti ini yang tapi bagaimana kehidupan-kehidupan eh uh, mereka itu bukanlah hanya kafir, malah santri-santri yang benar di sana ada... Jadi dia tidak peduli dengan mencari dunia, sibuk dengan ibadah. Begitu maksud antum. Yeah. Ahli tasawuf yang sibuk dengan ibadah. Misalnya ada kewajipan juga, mungkin ada masjid lagi dibangun juga, mungkin mereka membantu. Tapi mereka tak bantu, karena tak punya uang, karena tak bekerja, itu kan? Beliau bertanya, ada sebagian orang, potretnya seolah-olah itulah ahlus salat orang saleh. Mainannya masjid, pegangannya sebagian orang pegangannya kalkulator di pasar-pasar, dia pegangannya tasbih. Subhanallah. Ya, sebagian orang sibuk dengan faktur-faktur, nota-nota hutang piutang, disibuk dengan zikir, tapi lalai, tenggelam dalam zikirnya. Anaknya di rumah menjerit-jerit, istrinya di rumah menjerit-jerit. Dia tinggalkan istrinya, dia tinggalkan anaknya sibuk dengan ibadah. Ini orang bukan potret seorang Muslim yang benar. Ini potret seorang Muslim yang tidak tahu. Ya, agama Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya. Jadi jangan ditiru, adegan jangan ditiru. Ya. Ikhatil kiram rahimakumullah. Saya katakan kepada antum di surga kita zatra dunia, bukan maknanya kita enggak bekerja. Antum wajib bekerja, berusaha. Semua perintah agama di baliknya ada perintah untuk mencari. Ya. Saya berikan contoh. Allah perintahkan wa aqimush salata. Dirikan salat. Antum salatnya telanjang. Ada yang solat telanjang? Enggak. Solat butuh baju. Baju ini antum minta, beli. Ya, wakil musalah tegakkan solat. Antum butuh masjid. Memangnya masjid pakai air lubang kita bangunnya. Allah katakan wahai, wali Allahi al-nasi hijjul baiti mana satailah sabila wajib nafsunakni ibadah haji untuk Allah swt bagi orang orang yang mampu perintah untuk melaksanakan ibadah haji, perintah untuk mencari mencari nafkah, mencari uang supaya kita bisa pergi haji. Subhanallah. Bahkan ialah Allah SWT ketika haji membolehkan kita berjual beli. Kata Allah, "La sa'alukum junahun an taftabu fadlan min rabbikum." Sebagian sahabat ketika mereka berada di ya di Mina Sebagian mereka berjual beli Mereka khawatir Allah SWT mencela mereka Maka Allah turukan ayat Laysa alaikum junahun min Tidak mengapa seandainya kalian Berjualan mencari kami Allah SWT sedang haji boleh berjualan Ya Maka tadi saya katakan suhud Bukan suruh hantu tidak kerja Tetap bekerja Tapi jangan sampai lalai Dialah kata Allah Subhanahu dalam surah Jum'ah. fa idza salatu fantashiru fil ardi yeah. wabtaghu min fadlillah wa zkurullaha katsiran. Andai kata ya yeah, salat telah ditegakkan menyebar di ke bumi. Carilah karena Allah Subhanahu wa Bekerjalah, berjual belilah, berjalanlah ya. Yeah. Cari karena Allah Subhanahu wa tapi banyaklah fikir kepada Allah. Ingat Allah Subhanahu wa selalu. Ada dua kubu yang sangat bertentangan, semuanya salah. Satu kubu gila dengan ibadah sampai lupa dunia, lupa dia masih tinggal di dunia, lupa anak istrinya, lupa kerabat-kerabatnya. Ini orang salah. Satu kubu lain mutlak lupa akhirat, mutlak lupa Allah Subhanahu wa taala. Yang dia tahu adalah uang dan uang, dunia dan dunia. Ya. Yang satu lupa namanya pasar, lupa namanya sawaladang, yang tahu dia hanya masjid. Yang satu lupa masjid, dua-duanya ini orang gila. Gila dunia, gila akhirat. Enggak ada kebaikan gila akhirat. Yang benar adalah orang yang menjadikan dunia ini sebagai sarana untuk mendapatkan akhiratnya. Dia tidak tinggalkan dunia ini karena ada kewajiban-kewajiban. Berkata Rasulullah, kafabil mar'i an yadhai'a man Seseorang akan dianggap berdosa ketika menyia orang yang wajib dia nafkahi. Ya. Ada skala-skala prioritas. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa atu dzal qurb haqq, berikan kerabat-kerabat hak -kerabat dekat. Berikanlah kerabat-kerabat berikan hak, hak mereka maka ini menunjukkan kita wajib senantiasa berusaha, bekerja, tapi ingat yang saya katakan di sini adalah lalai dengan dunianya sehingga ketika datang di kumandang masalah, dia gak ada di masjid ketika ditegakkan khaya Allah salat ketika Jumat, dia gak ada di masjid ketika orang-orang berpuasa dia gak ada bersama orang-orang yang berpuasa ketika diperintahkan mencari harta dengan jalan yang halal ditempuh jalan-jalan haram ini yang masalah ya Maka yang benar adalah pertengahan. Yang mereka mengingat bahawa setujuan mereka adalah negeri akhirat. Mereka jadikan semua perkara dunia ini sebagai sarana untuk menuju akhirat. Orang ketika dia pagi hari keluar dari rumahnya. Pergi ke PT. Pergi ke perusahaannya. Pergi ke bengkelnya. Pergi ke sauladangnya. Ketika dia niatnya adalah untuk mencari nafkah. Bagi anak isrinya itu adalah merupakan ibadah. Ya. Sampai Nabi mengatakan ibadah tersebut hatta ma taufaufi muratika sampai yang kau berikan gambar istrimu itu adalah merupakan salakah harus dilihatkan dalam hati kita itu ibadah ya maka yang tadi antum sebutkan potret seorang Muslim yang tidak paham agamanya dan jika ini banyak hancur dunia ini siapa yang urus bandara siapa yang urus pasar siapa yang urus jalan siapa yang urus sekolah kalau semua orang di masjid hancur Bahkan ya Umar bin Khattab paling benci kepada pengangguran. Jam-jam kerja dia akan kontrol Masjid Nabi. Jika dia lihat ada orang-orang sibuk di masjid, enggak keluar tinggalkan masjid, Umar pukul dia, suruh bekerja. Subhanallah. Tapi ingat, datang zuhur balik. Allah menyebutkan tentang para sahabat, kata Allah, "Rejalan la tulhihim tijaratan." Mereka adalah laki-laki sejati yang tidak pernah melakukan kelalaian dengan perdagangan wala bai'un Ya, dengan jual beli anzikrillah daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat mereka subhanallah, mereka ke pasar, mereka pergi ke ladang dan sawah, ketika ditegakkan haia salat, mereka sudah hadir di masjid. Allah puji mereka enggak lalai. Itu maksudnya. Ya. Nah. Cukup. Yang lain Sebentar Ustadz tidak ada dalam Al-Quran Dan dalam Sunnah Allah Subhanahu Wa Taala Memuji dunia Ya, tidak pernah memuji dunia ini Dalam Al-Quran maupun Al-Sunnah tidak ada Tidak dipuji dunia ini Tapi dunia ini adalah merupakan tempat kita untuk bercocok tanam Kalau tidak ada dunia kita tidak dapat akhirat Dunia ini jembatan menuju akhirat. Di jembatan inilah orang-orang akan berhasil atau orang akan gagal. Ya, kenapa Allah tidak puji dunia ini? Karena dunia banyak melalaikan orang sehingga mereka lupa dengan tujuan hidup mereka. Subhanallah. Eh, kiram rahimakumullah. Ada dua penghalang yang menghalangi orang sampai ke negeri tujuan. Dua penghalang ini yang harus anda pahami. Pertama namanya penghalang subuhan, tak sampai kepada tujuan. Ya Allah telah ajarkan ini cara menyembahku, ini cara beribadah sampai kepada ku dia tak ikut cara Rasulullah Sallam. Akhirnya dia berjalan jalan sendiri. Ini tak sampai kepada Allah Subhanahu Wataala. Yang kedua adalah syahwat. Sebagaimana tadi saya katakan turun ke Bali mereka lalai dengan segala macam keindahan lupa tujuan. Ya, andai kata kita bisa berjihad melawan dua hal ini, syahwat dan syubhat, kita akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perjuangan itu di dunia ini. Ya. Untuk mengalahkan syahwat syubhat, kita butuh ilmu. Agar kita tidak salah melangkah. Ya, oleh karena itu ikhwan rahimakumullah, betapa pentingnya kita kembali kepada agama, mempelajari ilmu agama ini supaya kita tahu tujuan hidup. Banyak orang enggak tahu tujuan hidup, enggak tahu dia tidak tahu untuk apa di hidup. Tidak tahu ke mana setelah kehidupan. Tidak jelas sebagainya. ya Banyak orang tidak tahu. Tuh para turis-turis itu. Orang tidak tahu tujuan hidup. Menunjukkan keringnya rohani mereka. Mereka ingin mencari kenikmatan untuk menghilangkan dahaga hati mereka. Padahal demi Allah. Dahaga dan mati ini tidak akan pernah terpenuhi. Kecuali tak kita kembali kepada Allah Subhanahu SWT ketakallah kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, terkallah kita bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, terkallah kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya ada mereka ya, penuh dengan kegalauan Galau mereka itu. Orang-orang kafir tuh galau segala galauannya. Habis mereka berzina, minum khamar segala macam, ketika berzina, ketika minum khamar nikmat, selepas itu mereka stres. Subhanallah yang merasakan pulang haji, pulang menimba ilmu subhanallah. Begitu indahnya, begitu nikmatnya. Enggak akan dapat disamai akan dengan mereka yang merasakan kenikmatan zina yang haram, khamar dan seterusnya. Kenikmatan saat setelah itu mereka hilang. Ya. Oleh karena itu Iqra' ya kalimatullah ilmu itulah sarana untuk mengingatkan kita agar tidak salah dalam tujuan kita. Wallah tabarak wa ta'ala alim. Demikianlah kajian kita pagi hari ini. Subhaqallah wa amnikah. Asyadu wa ala ila anta astaghfirullah wa bilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.